Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 19.2 Щойно мишеня першим рушає, гнилі руки маленької ненсі стискають його плечі. Її тоненькі кісточки тиснуть так сильно, що під одягом на шкірі залишаються синці. Хоча він знає, що не може позбутись того, чого не існує, Несподіваний імпульс болю змушує його спробувати позбутися її. Він смикає плечима і крутить кермо. Мотоцикл хитається. Коли мотоцикл нахиляється, маленька Ненсі ще міцніше тисне пальцями. Мишеня випрямляється, і вона підсувається вперед, обхоплює кістлявими руками його груди, притискається своїм тілом до його спини. Вона вперлась черепом в його оголену шию, зубами покусує шкіру. Це вже занадто. Мишеня думав, що вона з'явиться знову, але навіть не здогадувався, що вона триматиме його, мов у лещатах. Попри те, що він їде швидко, у нього з'являється відчуття, що повітря заповнює густа в'язка субстанція, схожа на сироп, і що вона сповільнює його, тягне назад. Здається, він і мотоцикл поєднані, неначе сила тяжіння на цій вузькій дорозі притягує сильніше, ніж будь де у голові гуде. Він уже чує, як у глибині лісу праворуч від нього гарчить собака. Він припускає, що міг би все стерпіти, якби не те ж саме, що спинило його минулого разу. Мертва жінка. Тоді це була кіз Мартін. Тепер мертва жінка маленька Ненсі, котра їде разом із ним. неначе наче дервіш поплескує його по голові. Штовхає вбік, крутить вуха. Він відчуває як її зуби залишають шию і занурюються під піджак до лівого плеча. Вона махає однією рукою перед ним. Його охоплює ще більший переляк і жах, коли він розуміє, що цю руку можна побачити. Клапті шкіри тріпочуться над довгими кістками. Він михцем побачив білі личинки, що звиваються навколо кількох вузлуватих решток плоті. Губкоподібна кістлява рука ляскає його по щоці і повільно сунеться обличчям. Мишеня більше не може цього терпіти. Розум охоплює сліпий жах, він втрачає контроль над мотоциклом. На повороті, за яким розташований чорний дім, колеса загрозливо нахиляються, і мишеня, уже їдучи боком, різко смикається і падає разом із мотоциклом, не маючи жодних шансів утримати рівновагу. Коли мотоцикл перекидається, він чує гарчання собаки лишень за кілька ярдів від себе. Гарлей падає йому на ліву ногу, тоді юзом просувається вперед. Він разом зі своєю подружкою-привидом зісковзує з нього. Коли мишеня бачить, що стемряви між деревами вимальовується чорний дім, гнила рука затуляє йому очі. Його різкий зойк сплітається зі звуком, який видає лютий собака. Щойно вони в'їжджають. Шнобель відчуває, що повітря згущується і застигає. «Це якийсь трюк», – каже він сам собі – Ілюзія, яка виникає під дією клятих рибакових токсинів. Він сподівається, що інші не піддадуться цій ілюзії. Підвівши голову і глянувши через широку спину мишеняти із заплетеними кісками, бачить, що приблизно футів за 50 дорога завертає ліворуч. Густе повітря тисне на його руки і плечі. Він відчуває сильний, тупий, нестерпний головний біль. Що різко починається десь за очима і занурюється дедалі глибше в мозок. Шнобель на якусь мить переводить погляд на дока і бачить, що з ним усе гаразд. Побачивши на спідометрі, що вони їдуть зі швидкістю 35 миль на годину, він набирає обертів, щоб розігнатись до 60, перш ніж вони доїдуть до повороту. Десь ліворуч від нього гарчить собака. Шнобель витягує з кишені пістолет і слухає гарчання, яке попри шалену швидкість Супроводжує їх аж до повороту. Головний біль стає сильнішим, тисне на очі зсередини, що змушує його широко відкрити їх. Великий собака, це, мабуть, собака, що ж ще, наближається, здіймаючи страшенний шум, який змушує Шнобеля придивитись і побачити величезну голову з палаючими червоними очима, масу липучої тягучої рідини, що звисає з роззявленого рота, заповненого гострими зубами. Його сконцентрованості заважає дві речі. Перше – це те, що він бачить, що мишеня хитається вперед-назад, доїжджаючи до повороту, неначе намагається звільнити спину від цього густого повітря. Друге – це тиск на очі, який збільшується втричі. У ту мить, як він бачить, що мишеня падає, кровоносні судини в його очах вибухають. Запону насиченого червоного кольору змінює абсолютно темрява. Потворний голос у його голові починає говорити. «Еммі сиділа в мене на колінах, опіймала мене. Я вигіжив Ігі з'їсти. Вона пилась, пилась, пилась і сарапалась. Я затушив Ігі!» «Ні», кричить Шнобель. Голос, що тисне на його очі, переходить у тихе хихотіння. Менше ніж на секунду, він бачить високе темне створіння з одним оком, Спалах зубів під капелюхом чи капюшоном. Світ різко починає обертатись навколо нього, і ось він уже лежить на спині, а його мотоцикл тисне йому на груди. Він бачить усе в червоному кольорі з темними плямами. Мишеня скрикує, і Шнобель, коли повертає голову на крик, бачить, що червоний мишеня лежить на червоній дорозі, а величезний червоний собака поспішає до нього. Шнобель не може знайти свій пістолет. Усе стає дедалі гірше. Крики, зойки і ревіння мотоциклів ріжуть вуха. Він вилазить з-під мотоцикла і кричить сам не знає що. Червоний дог проноситься повз нього, ледь знову не збиваючи його з місця. Він чує постріл, тоді ще один. Дог бачить, що шнобель на нього дивиться і намагається не показати, як йому зле. У животі бурхають помиї, кишки переплітаються, таке враження, наче він їде 5 миль на годину. Повітря густе і тухле. Голова, навіть чому, здається, важить 30 чи 40 фунтів. Чортівня якась. Але через катастрофу, що відбувається в його животі, він не може про це думати. Здається, повітря густішає і ущільнюється само собою. А тоді бац, і його голова стає важкою кулею для боулінгу, яка хоче впасти йому на груди. З-за лісу позаду нього долинає якесь сильне гарчання. Док ледь не піддається імпульсам блювоти. Він, хоча й невиразно, та все ж усвідомлює, що Шнобель витягує пістолет і припускає, що йому варто було б зробити те саме, але частково його проблема в тому, що спогад про дитину на ім'я Дейзі Темперлі проник у свідомість і паралізував волю. Під час ординатури в хірургії в лікарні при університеті міста Урбана, штату Іллінойс, док, звичайно ж, під контролем лікарів зробив близько сотні різних операцій і приблизно настільки вже був асистентом. Усе проходило успішно до того часу, як Дейзі Темперлі завезли до операційної. Операція передбачалась складна, але стан хворої був зовсім не важким і не було ніякої загрози життю. Дейзі відновлювалася після автомобільної аварії. Вона вже до того перенесла дві операції. Через дві години від початку оперативного втручання завідувача кафедри, керівника ДОКа, викликали на термінову операцію, і док залишився за головного. Частково через те, що він не спав до того протягом 48 годин, частково через те, що поринув у спогади, як вони ганяли по шосе зі Шнобелем, мишеням та іншими друзями, він припустився помилки. Не під час операції, а після неї. Виписуючи рецепт, він неправильно вирахував дозу ліків, і через дві години Дейзі Темперлі померла. Він мав кілька шансів урятувати свою кар'єру, але не скористався жодними з них. Йому дозволили закінчити ординатуру, а тоді він залишив медицину назавжди. Говорячи з Джеком Сойером, він значно спростив факти. Він більше не в змозі стримувати свої внутрішні хвилювання. Док відвертає голову і блює, не зупиняючи мотоцикла. Він уже не вперше блює і їде одночасно, але цього разу все набагато брудніше і болючіше. Вага його голови, схожої на кулю для боулінгу, не дає витягти шию, тож блювота розбризкується по правому плечі та правій руці. Те, що вилітає з нього, здається, оживає, воно неначе має зуби і кігті. Тож не дивно, що це виверження блювоти, змішане з кров'ю. Біль у шлунку вдвічі сильнішає. Сам того не бажаючи, док зменшує швидкість, а коли розганяється, то дивиться вперед і бачить, що мишеня завалився на бік. Йюзом пішов уперед за мотоциклом у напрямку повороту. Його вуха реєструють шум, схожий на звук далекого водоспаду. Мишеня скрикнув, так само невиразно кричить Шнобель. «Ні!» Одразу ж після цього Шнобель в'їжджає у величезний камінь. Чи то якусь іншу перешкоду. Його електроглайд відривається від землі, робить повний переворот у стислому повітрі і падає на нього зверху. Доку спадає на думку, що ця їхня місія – це цілковитий хаос. Увесь світ залишився позаду, а зараз вони у великому лейні. Він робить єдину розсудливу річ. Дістає свій надійний дев'ятиміліметровий з кишені і намагається вирахувати, куди стріляти спершу. Він чує вихлоп у вухах, і до нього хвилою надходять звуки навколишнього світу. Мишеня досі хрипко верещить. Док не може зрозуміти, як він міг не чути гарчання цього пса раніше, Незважаючи на ревіння моторів, мотоциклів і вереск мишеняти, це був найгучніший звук у всьому лісі. Клятий собака без кривілів, Мчить просто на них, а справи, мишеня і шнобеля зовсім кепські. Зі звуку можна зрозуміти, що цей звір завбільшки з ведмедя. Керуючи мотоциклом однією рукою, док націлює пістолет прямо перед собою і мчить повз шнобеля, котрий саме видрися з-під свого байка. Цей звук надто жахливий. Док уявляє, як собака за з ведмедя роз'являє пащу над головою мишеняти, але одразу ж відкидає цю думку. Все відбувається надто швидко, і якщо він не зосередиться, то ці щелепи можуть зімкнутись і на ньому. Йому вистачає часу лише, щоб подумати. Це незвичайний собака. Він не просто великий. Аж раптом праворуч від нього з лісу на них наступає щось величезне і чорне. Воно по діагоналі рухається до мишеняти. Док натискає гачок. Після пострілу тварюка розвертається на півдороги і гарчить на нього. Док бачить лише два чорних ока і роззявлений червоний рот з довгим язиком і великою кількістю гострих собачих зубів. Все решта – нечітке розпливчасте, не наче плащем з темних клубків диму. Миттєва блискавка цілковитого жаху, що має смак чистої, міцної, дешевої горілки – пронизує дока від горлянки і аж до яєць. Його мотоцикл розвертається поперек дороги і він машинально зупиняється. Раптом здається, впала глибока ніч. Звичайно, що він не може його побачити. Як можна побачити чорного собаку посеред ночі? Створіння знову розвертається і мчить на мишеня. Воно не хоче чинити напад на мене через пістолет і через те, що позаду ще двоє хлопців, думає док. Його голова і руки, здається, набрали ще з сорок фунтів. Але він бореться з вагою своїх м'язів. Знову випростовує руку і стріляє. Цього разу він переконаний, що влучив. Але воно лише на мить здригається. Величезна пляма голови потвори повертається до доке. Гарчання стає ще голоснішим. Довгі сріблясті патьоки собачої слини вилітають з роззявленого рота. Щось схоже на хвіст, розмахує вперед-назад. Коли док дивиться в глибоку червону пащу, його рішучість слабшає. Руки важчають, і йому ледь вдається тримати вертикальну голову. Йому здається, що він падає в цю червону пащу. Пістолет, бовтаючись, звисає в немічній руці. Він і сам зависає, адже цією рукою він виписував рецепт після операції Дейзі Темперлі. Отвора повертається до мишеняти. Док чує голос Сонні, який люто матюкається. Від гучного вибуху праворуч йому закладає вуха, і світ занурюється в ідеальну тишу. «От тобі й на!» – каже док сам до себе. «Пітьма о півдні!» Пітьма впереміж із пекучим болем у голові і шлунку вражає Сонні. Суцільний біль наскрізь пронизує його тіло. Цей біль не можна ні з чим порівняти. Він надзвичайно сильний, очевидно, саме він і став причиною потьмарення. Він і диктатор Біл, тримаючи дистанцію в шість футів від Шнобиля і Дока, проїхали приблизно 15 футів угору вузькою ґрунтовою дорогою. Диктатор відпускає кермо і обома руками хапається за голову. Сонні точно знає, як він почувається. Чотири фути розпеченої залізної труби простромили його наскрізь починаючи від маківки і аж до нутрощів, та обпікаючи все всередині. «О, Боже!» – скрикує він. Незважаючи на біль, він помічає, що в повітрі можна побачити окремо атоми кисню і вуглекислого газу, які стають такими липкими, що приклеюються до шкіри. Тоді Сонні помічає, що диктатор закочує очі і непритомніє. «Хай би, як йому самому було зараз погано, він має захистити диктатора». Соні тягнеться до мотоцикла, що їде поруч, бачить, що райдужні оболонки диктатора зовсім заховалися під повіками, зніздрів тече кров, а тіло відкидається назад на сидіння і скочується вбік. За секунду він намагається дотягтися до керма чоботом, але чобіт зісковзує і байк зупиняється. Розпечений до червоного залізний стержень, здається, розриває живіт Соні. Він не може зупинити інший мотоцикл. Той падає. Він стогне, відхиляється вбік і блює. Як йому здається, вибльовує кожен шматочок їжі, яку він коли-небудь їв. Коли шлунок випорожняється повністю, йому стає краще, але Джон Генрі вирішує простромити гігантські рейки крізь його череп. Руки й ноги стають гумовими. Увага Соні концентрується на мотоциклі. Йому здається, що він стоїть нерухомо і не розуміє, що треба зробити, щоб їхати вперед. Але бачить, як закривавлена рука тисне на газ. Коли він зривається з місця, йому ледь вдається втримати рівновагу. «Це моя кров?» Дивується він і пригадує два довгі червоних прапори, що майоріли перед носом диктатора. Шум, що раніше був тільки далеким відлунням, дущає і перетворюється на ревіння 747-го, що заходить на посадку. Сонні думає, що менше за все хотів би сьогодні зустрітися з тварюкою, яка може видавати такі звуки. Мишиня мав рацію. Тут погано. Це погане, погане місце, воно таке ж саме, як і місто Харко і Лінойсі. Соні більше не бажає зустрічатися з Харко. Одного разу йому достатньо, то чому він їде вперед, замість того, щоб розвернутись і втекти на сонячне та спокійне шосе 35? Чому він витягує свій масивний пістолет із кишені? Усе просто. Він не може дозволити, щоб собака, який реве, як реактивний літак, змішав його братанів із землею. І немає значення, як сильно в нього болить голова. Джон Генрі втикає костури, але Сонні набирає швидкості, мружачись, дивиться вперед та намагається збагнути, що відбувається. Хтось вирішить, але він не може зрозуміти, хто. Крізь ревіння він чує, що падає мотоцикл на землю, його серце здригається. Шнобель завжди повинен їхати попереду, думає він, а інакше ми наражаємося на неприємності. Лунає гучний постріл. Сонні буквально змушує себе протискуватись крізь липкі атоми в повітрі, і через 5-6 секунд він бачить Шнобеля, якого придавив мотоцикл. За кілька футів далі від Шнобеля в поле зору потрапляє громістка постать Дока, котрий, сидячи верхи на мотоциклі, націлює свій 9 міліметровий в якусь ціль на дорозі попереду нього. Док стріляє, і з цівки пістолета виривається червоне полум'я. Здається, він іще в житті не був таким схвильованим і ні на що не здатним. Соні на ходу зістрибує з мотоцикла і підбігає до дока, намагаючись роздивитися обстановку. Перше, що він бачить, це блиск мотоцикла Мишеняти, який упав приблизно у 20 футах угорі на дорозі наприкінці повороту. Тоді він бачить мишеня, котрий, сидячи на землі, Відкараскується від якоїсь тварюки, яку Сонні ніяк не може розгледіти і помічає лише очі й зуби. Після несвідомого потоку лейливих слів, що зриваються з його уст, Сонні спрямовує пістолет на цю істоту і стріляє, проходячи повз Дока. Док просто стоїть, він не в змозі навіть поворухнутися. Химерна потвора прямує дорогою і змикає щелепи на нозі мишеняти. Вона збирається відкусити шматок м'язів, Завбільшки з гамбургер, але Соні влучає в потвору експансивною кулою свого магнума. Як для навчальної стрільби це надто зухвало, але за даних обставин досить доречно, дуже дякую. Усупереч усім імовірним варіантам і законам фізики, неймовірна диво-куля Соні не пробиває дірку розміром з футбольний м'яч у шкурі істоти. Чудесна куля штовхає тварину в бік і лише відвертає увагу від ноги мишеняти. Істота навіть не відривається від неї. Мишеня виє від болю. Собака повертається і дивиться на Сонні червоними очима завбільшки з бейсбольний м'яч. Він роздявляє пащу з гострими білими зубами і клацає ними. Драглистий слиз вилітає з його пащеки. Потвора опускає плечі і ступає вперед. Дивовижно, розміри лють вищі розбільшуються. Він попереджає Сонні, якщо той не втече, то буде наступною стравою в меню. «Спробуй це!» – каже Сонні і стріляє просто в пельку тварюці. Голова потвори мала б розлетітись на маленькі шматочки, але постріл магнума нічого не змінив. «От дітько!» – думає Сонні. Очі дикої собакоподібної істоти горять. Клиноподібна голова, здається, зібрала в повітрі всю темряву і олюднила її. Щойно чорно темрява відхиляється вбік, Соні Сонні бачить товсту шию, що переходить у величезний торс і дужі передні лапи. Можливо, щось змінилося на краще. Можливо, врешті-решт потвору вдалося знешкодити. Соні затискає лівою рукою за п'ясток правиці, націлюється в груди собакоподібної істоти і стріляє. Вибух, здається, заповнює вуха ватою, а в голові залізні костурі нагріваються, мов електрична спіраль. Зрештою, гострий біль зосереджується між скронями. З грудей створіння витікає темна кров. Соні Контінейро тріумфує. Тепер можна оглянути більшу частину монстра. Широка спина і щось схоже на задні лапи. Це собакоподібна істота невідомої породи. За вишки 4,5 фути. Схоже на гігантського вовка. Коли потвора починає насуватися на нього, Сонні знову стріляє. Мов луна, звучить ще один постріл. Куля осою з посиленим дзижчанням свистить біля його грудей. Монстр, похитуючись, відступає і накульгує на поранену ногу. Його лютий погляд пронизує очі Сонні. Він ризикує і дивиться через плече. Бачить Шнобеля, котрий прицілився і стоїть посеред вузької дороги. «Що ти дивишся на мене, стріляй!» – волає Шнобель. Його голос, здається, збуджує Дока, котрий підводить руку і націлюється. Тоді всі троє натискають гачки. І невеличка дорога перетворюється на полігон для стрілянини. «Собакоподібна істота! Пекельний собака!» – думає Сонні. Накульгуючи, ступає ще крок назад і широко роззявляє жахливу пащу, щоб завити від люті і злості. Зрештою потвора припиняє виття, заломлює задні лапи під тіло, перестрибує через дорогу і зникає в лісі. Сонні змагається з бажанням впасти від хвилі полегшення і втоми. Док повертається всім тілом і стріляє в темряву за дерева, аж доки Шнобель не кладе свою руку на його правицю, наказуючи зупинитися. Повітря пахне порохом і якимось мускусним, огидно солодким запахом тварюки. Блідосірий дим здається майже білим через темніше повітря. Шнобель повертає змарніле обличчя до Сонні, білки його очей багряні. «Ти влучив у цю кляту тварюку, чи не так?» Через вату у вухах Сонні голос Шнобеля тихий і металічний. «Так, чорт, забирай! Щонайменше двічі, а то й тричі!» Ми з доком теж поразу влучили, що воно в дитька таке було. Дитькою й було, каже Сонні. Плачучи від болю, мишеня вже втретє благає: "Допоможіть". Нарешті його почули. Повільно рухаючись, і тримаючись руками за ті частини тіла, які болять найбільше, вони шкандибають дорогою і падають на коліна поруч із мишеням. Права штанка його джинсів порвана і просочена кров'ю. Його обличчя перекошене. — Ви що, глухі недоумки? — Майже, — каже док. — Скажи, я хоча б не прострелив тобі ногу? — Ні, як не дивно. Він здригається і різко вдихає. Повітря шипить між зубами. — Але ви й стріляли. Погано, що не прицілились раніше, ніж він укусив мене за ногу. — Я прицілився, — каже Сонні. І як результат, ти досі маєш ноги. Мишеня пильно дивиться на нього, а тоді хитає головою. — Що сталося з диктатором? Він втратив приблизно літр крові через кровотечу з носа і відрубився, каже йому Сонні. Мишеня зітхає, не нарікаючи на тлінність роду людського. «Думаю, ми вже можемо спробувати вибратися із цієї божевільної діри». «Як твоя нога?» – запитує Шнобель. «Не зламана, якщо ти питаєш саме про це. Але сказати, що з нею все гаразд, теж не можу». «Що там?» – запитує Док. «Важко сказати, каже йому мишеня. Я не відповідаю на запитання медиків, які заригані. «Ти зможеш керувати мотоциклом?» «Так, чорт, забирай!» «Шнобелю хіба таке коли-небудь було, щоб я не міг керувати мотоциклом?» Шнобель і Сонні стають з боків і з болісними зусиллями зводять мишеня на ноги. Коли вони відпускають його руки, мишеня ступає на кілька незграбних кроків. «З нею зовсім не все гаразд», – каже він. «З нею все чудово», – каже Шнобель. «Шнобелю, старий, ти знаєш, що в тебе яскраво-червоні очі! Прокляття, та ти не наче Дракула!» Вони всі квапляться. Док хоче оглянути ногу мишеняти. Шнобель бажає переконатися, що диктатор Біл досі живий. До того ж усі вони хочуть вибратися з цього місця і повернутися до нормального повітря і сонячного світла. У їхніх головах товче, м'язи болять від напруження. Жоден із них не може бути абсолютно впевненим, що собакоподібна істота не готується до чергового нападу. Поки вони говорять, Соні піднімає фетбой-мишиняти і котить його до господаря. Мишеня береться за ручки і, скривившись, штовхає свій транспортний засіб уперед. Шнобель і Док приводять до ладу свої мотоцикли. Соні теж знаходить свій і піднімає з бур'янів за шість футів звідти. Шнобель розуміє, що не поглянув на чорний дім, коли був на повороті. Він згадує, як мишеня казав. «Це лайно не хоче, щоб його бачили», і думає, що мишеня мав рацію. Рибак не хотів, щоб вони там були, і рибак не хотів, щоб його дім бачили. Він прокручує все в голові, так само і те, як перевернувся його електроглайд у повітрі після того, як мерзенний голос заговорив у його свідомості. Проте в єдиному Шнобель переконаний, що Джек Сойер більше нічого не приховуватиме від нього. Раптом у нього з'являється жахлива думка, і він запитує. «З вами відбувалося щось чудернацьке, щось справді дивне, перш ніж диявольський собака вистрибнув з лісу. Я маю на увазі не з фізичної точки зору». Він дивиться на Дока і бачить на його обличчі збентеження. «Привіт!» – думає Шнобель. Мишеня каже. «Та йди ти до чорта, я не збираюся про це говорити!» «Я абсолютно згоден з мишиням», – каже Сонні. «Тож я так розумію, що ваша відповідь – так», – каже Шнобель. Диктатор Біл лежить на узбіччі із заплющеними очима, увесь в крові від рота до талії. Повітря досі сіре і липке. Їхні тіла, здається, важать по тисячу фунтів. Мотоцикли не наче на свинцевих колесах. Сонні підкочує свій байк до тіла диктатора – яке лежить горілиць і, не панькаючись, б'є його по ребрах. Диктатор розплющує очі і стогне. «Чорт, Соні, говорить він. – ти мене вдарив! Його очі мерехтять. Він підводить голову із землі і помічає, що його одяг увесь у крові. «Що сталося? Мене вдарили?» «Ти поводився як герой», – каже Сонні. – «Як ти почуваєшся?» «Хай йому грець! Де я вдарився?» «Звідки мені знати?» – каже Сонні. «Давайте вибиратися звідси!» Інші проїжджають повз них. Диктатору Білу вдається підвестися на ноги, і, доклавши чергових героїчних зусиль, він піднімає свій байк і йде поруч із Сонні. Він штовхає його до шосе вниз стежкою слідом за іншими. Його дивує головний біль і кількість крові на тілі. Коли він минає останні дерева і приєднується до друзів на шосе 35, несподівано чітко усвідомлює і відчуває, що тіло, здається, стає настільки легким, що може злетіти? Він знову ледь не втрачає свідомість. «Не думаю, що мене підстрелили», – каже він. Ніхто не звертає уваги на диктатора. Док запитує вмишеняти, чи той не хоче поїхати в лікарню. «Ніяких лікарень, чувачі! Лікарні вбивають людей!» «Тоді хоча б дозволю глянути твою ногу!» «Гараст, дивись!» Док стає на коліна на узбіччі дороги і підтягує штанку джинсів мишеняти до коліна. Він робить це дуже обережно, але мишеня все одно здригається. Мишеня, каже він, – я ніколи не бачив такого укусу собаки». «І собаки такого теж». «Якого собаки? – запитує диктатор. Ця рана якась дивна, – каже док. Тобі потрібні антибіотики, і до того ж негайно. У тебе є антибіотики?» «Звичайно, що так. Тоді поїхали до Шнобеля, і можеш колоти там скільки влізе». Як скажеш, відповідає Док.